اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوره فاتحه مرکی سورت ته ترتیب د سورتونو کې اول نمبر دې او په نزول سوراتن کې 3م نمبر دې تاسو اول لا خبره په ذهن کې کې دي چې زمونږ د درس طریقا دا بڑے عام او ساده طریقې او مختصره طریقې باندې په مونږ د قران کریم د درس کو عام حالاتو کو کہ زموږ استادان لثرزه اترزه کې د قران اصول وای منګه په دواره کې وي 54 درجه هغه کو سورته فاتحه باندې لګئی نو منګه با دواره کې ان شاء الله سورته فاتحه وایو خصوص بیا تفصیل غواړي نو انقود الجمان ورسره فتح الرحمن اغلغ مختصر دی تفسیر ابن کثیر معرفت القرآن د موږ پښیپې سی تفسیرونه د زال متالی کی یا زمونږ د استادانو درسونه هغه کې موجود دي دی هغه ډیر تفصیلی دي د شیخ غلام حبیب رحمت الله علیه درس د شیخ عبد السلام صاحب رحمت الله علیه دا غو در 1983 دا درسونه په ریکارډ باندې موجود دي او دا ډیر تفصیلی دي موږ به خپل درس تعامه ساده او مختصره طریقہ باندې کو د دې د پاره چې تاسو پکو شئ زموږ درس کې عالم سره پیرار استاد نور عام پکې تیر تا کا ده عبد السلام کا کا ده یا زنا لدی نو عام درس زموږ په مختصره طریقہ باندې کو د قران کریم د په دو د پاره د تینزو خبرو پیجاندل ضروری دي اول دا چې منګه ترون او پیژنو چې د کریم دا صورتونه یو بل پسیر راغلی ديقرآ ک یو سل سوار له دي او چې دا صورتتونونه یو بل پسیر راغلی دي نه دا په ترتیب کې راغلی را دي لکه څنګه چې سړی چت تخیجی یو فړی پسې بله پوړه او دا غ شانتی چې څوک خبرې کوي نو په ترتیب سره کوي بعض خلکو اسه دا خبرې سره او کین معلومیږي داته څنګه خبرې کوي لکه څنګه چې عام خلک خبرې کوي لیوانیان څنګه خبرې کوي نو قران کریم چې دې نو دا د اوقیا د الله د حکیم ذات د طرف راغلې دي لکه څنګه چې دوه خيارانو خبر خبرې په ترتیبي نو دا به شانته قران کریم دا په ترتیب سره راغلې دي نو اول به موږ ربط پیژنو هر سورث چې موږ شروع کوو زمږه استادان هر صورت کې ديار لڅوار لسرپدونه وای مونږه بدرې ربته سره رب پوایو چې مخ کی صورت کې سووي د روسو صورت کې سووي د مخ او د روسو صورت په خپل منځ کې تعلق سره دی مرګرپیا صدا دویم صورت کې ډېر خبري خداود صورت دیته وای مونږه بداود صورت پېښ کو چې اهم خبره په صورت کې سره نوغه زه تا توانوان چې پهدي صورت کې اهم خبره دا, دا لکه سړی او ضای تلاشي د او کار د پااره هغه کار د د دپاره ااهمی خی سره سره د نور کارونو مکی نیو سر سر با نور و کې نو یو به تاته صورت کې اهم خبری او غوی سره سره به نور قصم را ي هو اقیت بم راضي دا ذاابونه ذکر بم راضي او تخواوی بم راضي یاره بم راضي او زیری بم راضي د جنتونونه ذکر به راي د جااهنم ذکر برازی خو اهمه خبره اغ به تاې هن خولاسه د صورتتو صورتت چې دی دی په خپله ډیرر زیات وګدي خ کېمونږ مختصره خولاسه کر کوو لکه یو انسان تا, تا وي چې ننڅ چلو تا تهوي چې نن درسو مختصر خبره دی ته کرا اوس د ته تفسییل کې دا خبره وای نو درس په درې بجې باې یا پابانې په درې باندې باند شورو شو دی هغه کې دا وې دا وې دا دا او په اخیری کې خبره ختمه کین ګوره دې ته تفصيلي خبره وای او خلاصو تا و مختصر مختصره وای چې بس دغه درس نو دا خلاصه د صورت و امتیازات د صورت چې دا صورت د نور صورتونو له پکمه خبره کې جدا ده یو لکه سوره فاتحه دا الحمدلله رب العالمین په دی کې کومه خبرې دي چې هغه نور صورتونو کې نشته ده ندې ته امتیازات د صورت وې مونږ به امتیازات د صورت دا به هر صورت په اخیری کې وو مشکلات د صورت صورت کې کمزہ مشکل لے کم کمزہ معنا مشکل لے کم کمزہ کې مطلب مشکل نه هغه به مونږ ور سره ور سره ان شاء الله د صورت د صورت پاتې هه متعلق اوس مونږ دا تینزو اړه خبرې کوښ پکواړ انځه خبرې اوله خبره د صورت پاتې هه د مخ کې سره راتو نو د صورتې پاتې نه مخکې صورتت شته دی دد د وجهې ددې مخکې سربطو شته دی اوله لا خبره ده قآ د ای اول نه شروعور کېږي اهمه خبره په صورتت کې سه ش دی نو اهمه خبره په صورتت کې دا الحمد الله دا احمه خبره ده چېسیپاد دو ویت دا خاصه الله لره ثابت دی بیا خواصسه د صورتت سر ده نو اول په صورت کې الحمدلله ذکر کوي بیا چې سپات الصفات الله جل شانه لرا ثابت دي نو الله له اولي صفات ثابت دي الله د صفاتون لایق دي ولې لایق دي نو رب العالمین چې رب د مخلوقات دی عامه ربانه دی او خاص مه ربانه دی د قیامت مالک دی لذا الله جل شانه لرا اولوهیت هغه ثابت دي او د صفات مالک دی او بیار بسی سمر د دلائل و ذکر کئی چه دلیلون در ذکر کل چر رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین و ایاک نعبد و ایاک نستعین داد دلائل سمر دا شو میوشوا میود تات ملاوت چوا اے الله خاصه عبادت و خاصه نضاد واو اوصلورم بیادت دوات ریکه خای اهدنا الصراط المستقیم ځغوارې نو قیمتي شی یو واړه چې راته مستقيم دي او د درې وډالو ذکر په صورت کې کوي چې یو واغه چې الله په نعمت کړي دي نیکان خلک په سم لار باندې روان دي او ستراتي مستقيم باندې روان دي دوی ماغه چې الله په غضب کړي دي دي او درې ماغه چې ځوالي نه خدای پات په کوم لار لا څه خبره واره یو یو خبره کوي بل بل خبره کوي الګدا الله د کتاب خبره ومانه دا د صورتې پاتې خولا سوه بیا دا صورتې پاتېه چې دا د دا عظیم صورتت دی لکه څنګه چې د چنومونونه لکه لکې انسان هم کاری سر دی هم موللی سریر دی هم موکې سریر ندا دا دې پتو د کې ډیر رااجمه شو اندو ور سره د د شراب اغم دی روچتتي مقام موچت د دې توګه د سورتې فاتحه نمونه لري د سورتې فاتحه دولس نمونه دي زموږ علما دولس نمونه ذکر کوي باز ډېر ذکر کوي خو په ټاک سره دولس نمونه دي د zelo موږ درې نمونه ذکر کوم اول سورتې فاتحه فاتحه چې د نو دا کولاو له تو یو په دې باندې قرآن شروع کیږي خلقوینن استتاد د سورتې فاتحه په دې باندې قرآن او د دینه د قرانه د قران علوم شروع کیږي ادويم چه ده ام, ام القرانه د دینم ام القران یعنی د قرانه کریم اصل ام چه ده د محتواي د څنګه بچی ته چه مهند دا بچی چه مهند ترا غونديږي نو دا غشاند ټول علوم چه ده هغه قرانه کریم ترا غونديږي سنی بسری رحمت الله علیه وای الله جل شانه یک تو چار کتابونه را لېګلې دي دی او داغی علوم پا سلورو کتابونو کې جمع کردی دی چه تاورات زبور دی انجیل دی بیای دا سلور علوم پا حوامیم کې کرا غون کردی حوامیم سبعا, کر حوامی سبعا تاسو پی جنی حوامیم سبعا اغاو سورتو, سورتو ندی و سورتو ندی و سورتو نا کم کم دی سورت مومن دی سورت حامیم سجد دا سورت شورا ده سوره تزخرف ده سوره دوخان ده سوره جاسیه ده سوره احقاف ده دا وو دا حوامی مسبعادی دا حضرت عبد الله بن الله تعالی عنہ خبر راواړه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دا حوامی می دے. نو دا, دا قرآن کریم خایسته پدې باندې قرآن کریم خایسته ده بیا دا حوامی مسبعتی ده او عبد الله بن رضی الله تعالی عنہ دا هر یو شي مغز وي او دقرآې کري کریم مغز نو حوامی دی دي دغ هغه هووامي مې سبا هر یو شي مغ دي او د قرآې کري مغه چر دی نوله هووااممي م سبا دي نهګوره ای چوچار دي د ای سوچار کتابونه لم چر دی نو هغهته کتابونو کې راغون دیتهات زبور اننجیل او د سلو ورو کتابونو علم چیده نو هغه په قران کې راغوندي او د قران علم چیده دا په حوامیم سبعو کې راغوندي هغه وو سوراتونه تاسو ته چي ماوي حامیم حامیم سره چی شروع کیه او دې وو سورتون علم چیده نو دا سورته پاته هي تراغوندي او د سورته پاته هي علم بیا او زموږ استادان وای ايا کنعبدو و ايا کنستعين دې تراغونده ښا او د ایه کنابود او ایه نستعين څه مطلب ده اے الله خاصه له عبادت کو او ایه الله خاصه ان امداد غواړو نو د دینه معلومه شوا چې قران کریم قران کریم چې ده نو د عظیم کتاب ده او چې صورت پاته حذر ک نو گویا کې د ټول د ټولو کتابونو علم د سینې تر اغون شو او د سورته پاته د فضیلت د دا پاره دالو خبر ده دا نبی علی السلام و بی ابن ته ویل اے و بی ابن کعب ایدہ صورت دته نه خایم چې نه تورات کې نازل شوی دی نه زبور کې نازل تورات کې نازل شوی نه زبور کې نازل شوی نه انجیل کې نه قران کې فرقان حدیث کې فرقان نه غل دا ته صورت دته خیم چې په هیڅ او کتاب کې نه نازل شوی هغه کم یودې و بی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نبی علی السلام مل چې ته په مس کې کم تلاوت 鲁拜 ابن قابدا صاحب کرام قاری وخان鲁拜 ابن قاب رضی اللہ عنہ و توین و ای زوام په صورت کې په موږ کې چل الحمدلله رب العالمین او نبی کریم صلی الله علیه وسلم و ان ها سبع من المسانی والقران العظیم یقینا دا هغه و آیاتې دي چې بار بار لستل شي قران لوی دي الذي اعطيته هودا هغه کتاب هغه سدي چې الله مال را کړی وی یعنی الله نور پیغمبران لدانور کړي الله دا مال را کړي وا ته انا کسبه من المساني والقران العظيم سوره حجر 87 نمبر آیات کې الله وي دریم نن د دې سوره رقیہ ده سوره رقیہ د دم وعلى سوره دم شریدا جایز ده سوره رقیہ صحابه کرام و دې سوره باندې یو کس دم کړه چا لړم چی چلے و صحابه کرام په قافله کې روانو یو سړی والله راستو او وی آیا په پاسسو کې سکشته دی چاغ دا مچون کوې نو سابي پاتې دغه ې چې او دده شم او صورتې پاتې ه پ الله کو یا دغه شانې س یو لیوانې راستسته او هغهه لیوانې الله جلله شانوو د صورتې پاتې په دم باندېخ په بیو کې تره لیوانې راستو او صورتې پاتې چې پی نو خش او زمونږ صورتې پاتې حنو خلک واړي که ق هو هغهقل هو ده خو خلله د میزوب غواړي ب هغه کلل هو ده بیا دا صورتې پاتې افل خان تقریبا هغه په خپل تفسیر کې دا خبره لیکې ده چې څوکو دسهاهر د پرزو د سونهتو په منس کې صورتې پاتې سلزل زله وي نه داصور اوسلې خر دی د سهاهر د پرزو د سونتو په من کې سلوی خر دی سل زله مو سل, سل زل مصر مصر مصر مصر مصر سورتي فاتحه ووینه د سورتي فاتحه دا پخښه او د په هر قسم دم هغه د پې سورتي فاتحه باندې کې نږد د سورتي فاتحه فضیلت او د سورتي فاتحه نمونه بیا غوذ بالله من الشیطان الرجیم مونږ غوذ بالله د قران مخک دا آداب کې مونږ ویلو چې فاذا قرات القرآن عزب بالله من الشیطان الرجیم قران چې وای نو غوذ بالله بوای ناعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا غوذ بالله تفسیر مونږ لکوم ځکه دا مونږ هر ورځ د تلاوت نو مخ کې وایو چې مونږ پاغوذ بالله کوي شو چې دا غوذ بالله سری نو پاغوذ بالله کې شپک خبرې دي اول پنا غختل دا الله پنومبانه لکا غوذ بالله پنا واړم پونږ دا الله نو داسه شهره د دې مطلب دا دی چې اے الله ستاسو می بچ کې استان بغیر می سکه بچو انکه نشته یا لا سان بغیر می سوق بچکول نشین دا غوزو بالله مطلب اوم دغه او دا غوزو بالله ته دغه حدیث کې په مختلف او الفاظو باندې نقل الله اسان الفاظو کې دا دی غوزو بالله من الشیطان الرجیم اور په سی بعض الفاظو کې دا چې راغلی دی غوزو بالله سميع عليم من الشیطان الرجیم او دا تِ او دا تِ او دا تِ او دا تِ او تِ او تب اللهم را حدیثو کہ او دوب اللهم سمع العلیم من اشیطان رجیم من حمزه و نفخه و نفسه او په تبا نا غوانام پونم دا لابانه دا شیطان رتلی شوینا من حمزه من حمزه د پیانو راتللو نه د شیطان راتللو نه همم ته وایي چې په سړی دا چپا را ځي د پیانو د طرف نه وا نفخې نفخه تبور ته وئ شیطان د طرف یو پوکې یو دمي چې پینسانې واچي نو انسان دی تببر کې ځانو ت غ غکاري او یو کې ځانو ت غټ غښکاري وا ننفسې او نفس چې دی نو دا شیر ته وایي شعر او شاعري هغه شیر او شاعري چې هغه زنا طرپ ته دعوت ورکي بیا اغو ذ بالله چې دې دې ما خبر. اول تاسو ته ما چې پناه غختل دي نده دې سه مطلب ده پناه مونږ څنګه غواړو ناګه می تاسو بیا دا اغو ذ چې دا نو دا به سو کوئی نو کو پیغمبر ده کو ولی ده ک پیر ده که پقیر ده ک مولاده که عام سره ده نو غبد الله پون پناه غواړي او څالو رو ما خبره ها څه درې ما خبره مونږ بده چا پون باندې ځان بچکو منګبا چا وای چې منګله پنا راکه نو اغو ذو بالله د الله پنوم باندې اے الله منګ پنا غواړم ستا پنوم باندې د شیطان رټلی شي وینا یا الله د سنم بچ اغو ذو بالله اے الله پنا غواړم د سشی نه پنا غواړم نو قران کې ډیر ذکر دی د شیطان نه پنا غواړم و من شر ما خلق سچ الله په دا کړی داغ د شر نه پنا غواړم د جادوګرو نه پنا غواړم ده حسد جرنا ومن شر حاسد اذا حسد القران كدوم راغلي دينم هم ناراکي او ومن شر الوسواس الخناس اغه پټ راتون کې چې وسوسهاتي ګور د خیر په لار باندې راشي کنه او شرته دې وردی کوي نو ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر الوسواس الخناس خناس چې پټ راځي او ومن شر كل متكبر جبار پنا بغواړي د هر یو متکبره او د هر یو د هر یو ظالم او جبار نه او د عام خلقو ومن شر عامت الناس او د شر د عام خلقو نه د دین په پنا غواړي عام خلق ګورم کله کله روانه کی او د جهالت نه پنا غواړي موسی اسلام وی لید کنه اوذ بالله ان اكون من الجاهلين پنا غواړم پون ده الله سره چې سم د جاهلان أغوظ بالله من الشيطان الرجيم أغوظ بالله أن أكون من الجاهلين اللهم إني أغوظ بك من شر كل متكبرين جببار يعني تغوظ فناغ وقتلم منغى بأغوظ بالله أولي وائيو يعني دأغوظ بالله منغى أولي وائيو نحن نبدأ بانده الله حكم كرده كلا كم حالاتو كي بمغى أغوظ نه وائيو ندى قرآن دلستل وقف كي بمغى أغوظ بالله وائي تالصورة نحل عطانا مينم براياتو گوري د قران د لسل لو په کې باغو ز بالله تا ته حکم شوی ده خامه سوره نحل سوال لسم سی پارا 98 نمبر یا اتنوي اتنوي نمبر یا سوال لسم سی پارا 146 نمبر سورته په ترتیب د سوراتو نه پهنا به د چاانه غواړی او پهنا به کله غواړې نو مخکې مې د تو د په ځایویونه مې خل چې د پهنا ضایویونه دي او د چاانه ب غواړئ خو بیا خاص طوربانې به با پهنا کله غواړی دا اتوي نمبر یاد صورتې نهحلذاقره تللقرنفسته عزبلله می نه شې رجې کله چې تهقرران ووائ نو وایه فته عزبل الله پهنا غواړه پالا سره من نه شیطوانې ررجیم شیطان راټلی شوي نه دا راټلی شوې خدا سې نه سږې نو پهنا غواړه د غصې په وختې باغزو به الله وایئ صورتې نهحل چې یان مې نمبر یادمه وئ او اټان مې نمبرات م وې دا قرارهتل الق نه پس د الله مینه شیطوانې ررجیم د غص په وخت یا غذلهغیل په کاري مونږله چې غ سره چې کنزل پرو نو کله ځل باندې چې څو څنګه له وسره رااله بلډ پريشر بيماري دي نه غوځو بالله دې را دې رواه ځکه د انسان بلډ پريشر چټيږي دا بلډ پريشر وسې تر څالو ساتي نو د غسي په روخ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیا سليمان ابن سولاد رضی الله عنه وای مکو سليمان ابن سولاد رضی الله عنه وای وچې ز نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره ناسم یو د وسړي یو بل ته بدره دی سم کنزل یو بل ته کول نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وی اي ما یو کلمه معلومه ده دا هغه چرته دی وی هغه چرته دی وی نه د دې نه بدا غسل اړشي یو یو کس پکې ون دا مخ تک او د مرای رغونه پړسېدلو رسول الله صلی الله علیہ وسلم وین کچھر تکی دا دا کلمہ ویلہ نو اللہ جلنشانو ہوبا دا دا دا غصہ ختم کی اگر تا خلقوی چه دا سوایا چه من شیطوان رجیم اللہ با دا دا غصہ ختم کی دا غزی پا دا خدا غصہی دا ختمی دو چالا چه غصہ ورزی بالله باللہ دا دیر وی دا غزو باللہ پایدست دا داغ ذب الله پاییده سر داغذب الله پایده را د بدن حفاظت بور سره کېږي او تا تموي چې اوغذبله ډیرو طریکو سر را نهقلله اوغ ذبله سیل من م مننهشیوانې ررجیم اوغ من الله مننهشیطوانې ریم اوغ ذبلله س من منهشیطوانې ررجیم من هم ې وونفې وفې د طرقه دخواه نو چې کوم اغذب الله د له در نو دا اصان آغوزو بالله دا یاده که آغوزو بالله همین شیطوان الرجیم او مانی تے سو چکا نو ستا دا زڑو ستا دا بدن حفاظت بم کئی ستا دا زڑو حفاظت بم کئی او بل طرف تا ستا پزڑو کیو کیمتی خزانه پرتا دا خزانه د توحید دا دا خزانه د توحید چې دا ندده با آغوزو بالله سر حفاظت کی گئی د ددگی حفاظت چره دې خزانه اجازه چې د نو د ابوذ با بالله من الشيطان الرجيم سره کې نو غره دامت د دا ابوذ بالله تفصیل ویخ غره پاغوذ بالله کې من تشپاک خبره یو دا یا ابوذ بالله څه شه دي دو دویم دا چغوذ بالله بسنګ وای بل دا چغوذ بالله بس سو کوی مونږ به د چا پنن باندې غوذ بالله غره مشرکانو با چکل اغوذ بالله وی کله نه غي بدات نه وي هغوی به عغو ب صحح د حاضل وادي بلی ته به نو اے و ای پیره بابا ته زما حفاازت و کې انه ته زما حفاازت وکې نو ربو به همدغه شانې و چې غو ب صح د حاضل وادي دې پریانو مشر دے نو دغه په نوبانې پهنا غواړمه عغوې صحح د حاضل وادي هغې به داسې نو ته به دا نوایي ته چې غوو بله په نا غالم پهون دا لا تعال سره من شر ما خلق د شر د هر ځنې چې پیدا کړی وي داسې وایا اهو ذو بالله من کل جبار متکبر داسې وایا دا منځ ته 1000 صبيخاست بیا ذو بالله پیدا میناتو می او ذو هم غرض بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دې بسم الله ته تسمیه وای کڅوږ چوکتا ته وای چې بسم الله ته سوای ندا بوتوائ که بسم الله دام ٱتسمیه و او دا بسم الله چه دا ندا کې کے خودو لطوائیو بسم الله تصمیه نوم کې کے خودو لطوائی نو بسم الله شعر و كومت نم دا الله تعالی و قرآن کریم کې ایکسو چودا سورتو دي او بسم الله پاک ایکسو پاند را پیر غلی دا بسم الله پاک سنگ ایکسو پاند را پیر غلی دا یو دلی سورت ام مل که غلی دا سلیمان علیہ السلام بلقیس ته خط لیکو او پاری کله کله وای نهه ومن سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم دا خط لیکله و بیا دا بسم الله چې مونږ وایو نه دا بسم الله مونږ اول وایو سخته ته وای چې ته بسم الله وای ډوړای ته کې نه چې بسم الله وای دا بسم الله ته اول وای سوال د نو کی مسلمانان یو له دا خبر دا جواب بولور کې بسم الله چې دینو په دې دی سره څلور خبرې دي بسم الله سره په هر کار کې برکت ده او بسم الله کې د الله جل شانهو نه امداد غوښتل نو چې کلموږه بسم الله الرحمن الرحیم وایو نو موږ سره الله جل شانهو مرګريشي دیم په بسم الله ویلو کې داد ليله چې هر څوم رغت څړې هر څوم رغت څړې د الله ته مختاج دي ګره رسول الله صلی الله علیه و در ټول انبیاء سردار دی خب بسم الله به امداد دنم نوم د الله به امداد د نوم د الله نو دینه دا خبر معلومه شو جسم رلوې سړی نو الله جل شانو ته محتاج سليمان عليه السلام تو ګور سليمان عليه السلام چې بلقیس تختلی کی اسه قزایاتنه راو وخت بیا ډېر لګي خبره ذهن کې ساتي سورته عمل کې مخکې موتاز درڅونه شي وي د درسونه دلته شو د شکر د الحمدلله مونږه خو بعد زایل راغلی دا خوشاله و دا نو سليمان عليه السلام چې خط لیکي نو انه من سلیمان او بیا سلیمان عليه السلامي بسم الله الرحمن الرحيم نو البته ګور سليمان عليه السلام لوی بادشاہ دی بادشاہت ډېر لوی دی په پیريانم بادشاہي دا پینځانا نیم بادشاہي دا و سلیمان علیہ السلام مختاج چاته دی الله بسم الله پهام دا د نوم د الله دا خط شو ورکم نه د ګوره مختاج دے که پیغمبر دی کولی دی که پیر دی که پهیر دی الله ته ماج دی درمه د اسم الله مونږه هر یو کار ته زه کوواو چې مونږه په دی کار کې د موثبت نهب شو په دی کار کې مونږه د مویبت نهب شو اوس که مونږه بسمله وای او کار خراب شي نظمه خلیقه په پارخيخه بسم الله کې په رخنيش درې ګوره حضرت رضی الله تعالی نو نخ... صاح لیکلو صاح صاح لیکلره وې وړي د دریای نیل ته وګرځي او چې دریای نیل ته وګرځو نو په هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم ملو او په یو شپکه دریای نیل لس ګزر او چت شې وړي اې دا یو بسم الله باندې ښا او یو ځله در روم بادشاہ ول خطر او لګو ځما سر خو گیږي حضرت عمر رضی الله تعالی والا بسم الله او دې کله ویلې عمر لاسو داغه نو په شیطاني ریډ او خدونکو مرګره دې الله الله دې حفاظت دي حديث کې راځي کله امر لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو عظم کم یو کار څه په بسم الله الرحمن الرحيم باندې شروع نشي کار د غره نیمګړې دې نیمګړې اغل لنډه بوچې چې وا تخلق وایي لنډه بوچې دي د خاوي کار لوهار کار چې ده په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کوي په دې کې ډېر واقعيات داسې مشهور دي سلو رم ده چې بسم الله مونږ یو کار کې او وایو نه هغه کې شیطان ذلیل او رسوا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې قل بسم الله بسم الله وایو اسامه بسم الله وایو وجه صدا زکا فا اینهو یوسو خیرو شیطوانی که زبابتی دا شیطان چی دینه دیر دمرو ورکیشی که زبابتی لکه پشان مچ دا بسم الله الرحمن الرحیم آیم دا شیطان نمچ جور شی گنه دا شیطان سم سی پالوانی خو یو بسم الله و آیم پا دیگه اللاج اللشانو تعالی اثر خیره یو دو شیطانان نلاو شو نو یو شیطان اغصورو بو خو مضبوط پالوانو بل شیطان چې د بابر سر ده کمزورې ده ورته پوسې ته نو کوی څنګه چل دی اره ته خداسه غوړ دی اړي زخه تبا برباد دی نو وای ته تبا برباد دی نو ځکه خداسه تبا برباد زم مرګره چي نهغه کپړې چي نهغه و بسم الله الرحمن الرحیم نو کتل لگای نو اغه بسم الله الرحمن الرحیم او که پزاره چې نوغ بسمله رحمن راحيم او که ډړی خووي نوهوی بله رحمنې رحم ز ډوړای نه هم پاتې یم دګم پاتې دا سر نه پات تبا بربات شو یم او دا و دا داس سرې وي زه دکه داسې غاټ یم داس پړ یم چې زما مرجرې هغه بسمله رحمن راحيم نهوي بس چې کار کوي که ډړ نو بله رحمنې حيم او غځي سره زه غړ چې ما غ سره ډوډۍ هم خره سر غوړی نو سر ور سره مغړ کومه او کاغه جما کوي نو جمام ور سره کوم دا خبره په کوم دی وخت بسم الله الرحمن الرحیم داویل ویل پکاري کله چې وینسان کور تراش یا بسم الله وې کور ترا د نکي په را د نو و بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسلک خیر المولج وخیر المخرج بسم الله خرجنا بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا دا دوا واي دا دو دوا دا. دا دوا غاني دا توايا وايا نو چه کلا دا دوا تو واي نو شیطان بهر بحر پاتي شو نو شیطان خلو مرگرو تووی ویننم وي دشپیزای نشته ده نو چه کلا توردن شو بسم الله ده ونوویلا نو شیطانوی دازهی د شپې دشپیزای پیدا شوی ده او چې بیا کله ډوړای تکینه بسم الله دیوې نو شیطان خپل مرګ ورو ته نن ډوړای ترتیب نشتره او گیتګی کینه او که 4 تکه بسم الله دنه پاته شون شیطان وی راځینن د ډوړای ترتیبم برابر دی بیا بسم الله بسم الله کې د اللهو نمرغه لره د الله د نو مانس ده نو پدی کولمای کرام ډیر زیات تفصیل کوي زمغو استادان تو کم ډیر تفصیل کوي او مولانا ایرومی اغا خبر مختصر ختم کرده خواب مولانا ای رومی سوئی مانا ای گفت سی باوی یو لیهو نفی حوائی جیهم لدئی گفت آتی نفی حوائی جینا ای لیک والتمسناها وجدناها لدئی تختو که دا وای وی د الله چې دا نو اغد نحوی یو امام ویلی دا یو امام ماند ویلی دا چې دا الله ماند سا دا د د الله <سؤال> مع دا چې هر یو په خپل <سؤال> حاجت کې الله <سؤال> جل <سؤال> شانوهو طرف ته منډه کوي ک نه پ خپل <سؤال> حاجت کې الله جل شان هوو طرف ته منډه منډه کوي یولیونه ایلی فیل هوایې چا پلوسیو یا الله یا الله یا الله سټیته کوکړ دی د سترګې او سترګ اوخ کې را روانې دی او دا سکړ دی ځانې پاک کړړ دی تې ته پهځمکهبان د رااکګلی دی پوځې ته پهځمکهبانندې یخې ده پر یاد وته کې یا الله یاالله یا الله یا الله حالله وبر نويونهلي هیفی هو چې هیم ل لدے اللهته تا پخپلو ذ خپل حاجتون الله تما حرم محقیقی چې ها حاجتون الله مخ... تعالی یغبل چا سر نشته او ای زو ته وماما وی گفت اتین فی هوائجنا الیک گفت ما وی اتیناږه مونږ راغلیو فی هوائجنا خپل حاجتون کی لیک یا الله ما حرم خبر وکړ کنا ولتمسناها وجدناها لديك ما خپل لهاجتونونه اوله ټولو یو ځای کې میلا ونه شو نورامنډه مې ک تا طرف دی الله تا سره میولی دل سوک دے الله غذاات چې بیا او لیا بعد غریبانان ټول الله ته مختاج دی او د الله غلای کوي دا الله بند لږې کويڅوک دا س نه پاتې کېږي چې هغه د خپله پوزه الله ته په ځم کبانې نه را کاې که نه را نبیہ ہم پہ یہ وقت کہ دا سکی گی چا اللہ پڑھ مخرا غرزائی اور تکلیفون پہ راولی مصیبتون پہ راولی یو قسم طریقہ بانے پہ بلک قسم طریقہ خام خوابہ اللہ تپوزہ پزمکہ راکھا گی اور اللہ آغزاتے چپلویلوی کارونو کے اگر تر اب تخلق منډکې الله ها غزاته چغه د اقل نه بالا دی او چته عقل نو وتن رسیږي او د مخلوق د سترګونه د مخلوق د سترګونه الله جل شانه پناه دی خو ګوره په خپل صفاتو کې الله جل شانه غخ کار دی فیا عجبا کیف يعصي الها هم کیف يجهدو الجاهد تعجب د پتا باندې تسنګ د الله ناپرمانی کې او څنګه یو انسان بد دې خبره انکار وکړي چې الله جل شانهو نشته دې وفي كل له اعیته تدل على انه واحدن په هر یو شي دا یو خبره ده چې الله جل یو بات چاره دا lana بغیر سوک حاجت روانشته دې نسنګ پتا باندې تعجب دې څنګه دا lana پرماني کې څنګه دا الله جل شانهو نه انکار کوي الله اعظم دې د هاري اوشي جسم اغه ته پاجزا باندې دي دونه جسم اغه ته پاجزا باندې دي زما کاه ته پاجزايده نو اسمان ته پاجزايده انسان ته آجز ده نو پیره ته معجز ده دا طول الله جل شانه تعجزان دي طول مخلوق دو طول مخلوق پزړکه ده الله جل شانه مين پرتدا خو سي په زبان قالباني وي وي چې زمونږ الله سره مينزا او س په زبانې حال بانند وی حالت حال حالتې دای چې زمونږه د الله جلله شانوه سره مینه ده او الله تتمی دا تفسییل مې دد وکو بسم الله دسم الله کې د الله ممر راغلی دی نوصوررهرات تاسوټس نمبرياتو ګورئ مړه څومره زله ب کرکیل خو د الله جل شانوه دا نوم دا الله جل شانوه دا نومه دا د برکت باعث دی نمبر نمياتو ګورې د الله نو مخله چې خفهه شوي الله نو مخله تیتم نمبر یاد اټ صورت رعد صورت رعد اټای نمبر یاد الله نه من نو تین نهقللووب بذ الله کسان چې هغ ایمان را وړی دی نو مین شو ضرروونه هغ بذیک الله په یاد الله بذكر الله بذیکې الله تت میین خبردار خبردار په ذکر د اللهبانې مت میین کېږيدونه اتمینان سرته وي اطمینان دی ته وي چې هی ش در سره نیشتهې خوځان در ته دنیا بعد کاری ه ش در سر نیشتهې خوځان در ته دنیا بعد کاری نبسم بسم الله بسم الله يا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم نذ الرحمن و الرحیم تفصیل بمږه ال تک په یو زبان وکړو چې کله په سورته پدې سورته کې الحمدلله رب العالمین تفصیل مونږو کوو بیا پر سمګه الرحمن الرحیم وایو الحمدلله الحمدلله حتول و خدای تو صفاتنا علی الله خاص الله لا رضی خاص الله لا رضی الحمدلله د حمد معنی ساده اے د حمد معنی دا د سی پت کولم چاته خویل تر دیر جا خصاله ته پلانې ته نو حمد چې دی نو د حمد معنی کول سی پت او اصطلاحي معنی سره د حمد د حمد معنی اصطلاحي دا دا چې د الله جل شانو پهغ چېپات او بانندې یادول پهغې متتونونه بانندې یادول یاله شکر د منګ د پیدا کړی یاله شکر د منږله د بچی را کړی دی یاله شکر دی سمان د را بانندې پیدا کړی دی یاله شکر دی زک د را لرا کړی ده یاله شکر دیقرران د را ل را کړی یا لا شکر دی ایمان د را ل را یا لا شکر دی خ د را ل را کړی ده متتونونه د را ل را کړی دی دوړای د را ل را کړی ده هررڅ راله یا ل را کړی دی د دا ته د الله حمد دوای او, دا دا او دا ته د الله جل شانوه سیبت کې نوګوره دا د الله جلشانو د حمد د سیبت په بله طرقم داسې کې دی شي چې د الله جلله شانوه اسمما یخصنا خسته نوونه د الله یو کمسل نوونه دي چغتته وای نو دام دا الله جلشانوه سیبت دی او د الله بت دا صب د یو الله پ رخاص دی د بل چا پهې خاص نه دی تا سصورې قه سګورې او یایم نمبر یاد یو شتم م سپاره شلمسی بارا دا ترتیب د سوراتونو کې اتیشتم نمبر د ښا دا به تاسو ته اسانه بره د صورت نمبر لیکلی ښا په دې ګډ کې د صورت ته لیکلی 28 او یایم نمبر یاد ته شلمسی بارا سورته قصص د سپت لا یک سره یو الله جل شانو ده د ستایه لایک صرف یو الله جل شانو ده او یم نمبرات وهو الله او نمبر نمبرات وهو الله لا اله الا هو وهو الله لا اله الا هو یل مستحق د عبادت صرف یو الله د دغالا لیشت ده بل <سؤال> لایق دی عبادت الا <سؤال> هو مغرد غی ولاده له الحمد <فصال> فی الاولا والاخرا دی الله لراستای نه دا دنیا که په اخرت که وله الح وله الحكم الیه ترجعون اوواز درځ خل صبر او توکی او وله الحكم او دی الله جل شانه لرا الحكم اختیار د پیسه لې دی اختیار د پیسه لې زی په اختیار د پیسه لې الله جل شانه سره دی وګوره د حمد ساينی دی په پښتا سو ګورئ یو د سورتا خو مخکلا شي سورته رومي وشتمه دی پارا اتلسم نمبر یا ته سورة روم اتلصم نمبر ایاد شلم ایوشتما سیپارا ولہ الحمد دا غلی ولہ الحمد فی السماوات والارد وعشی وحینت وظہرون اے سیپت چکین دا اللہ جلشانو ہوکا ولہ الحمد و خاص اللہ لرحمدو ندیه فاسمانونو کې والا ور دې پز نوکه وا عشیه وحینت ظهروون وما زیګر کې ما زیګر او صفات دا الله جل شانه شورو دے وحینت ظهروون کله جتا سماص پخین کوي د ماسپخین د ما زیګر په رده الله جل شانه صفات کې لګیا وسا بیا ور پخې تاسو به سبا سورته سبا دو شته نمبر 31 راخه یو سو پانے وروری بستا سو با سورت سبا تورا سی بلکل اولن ای آیات سورت سبا اولن ای آیات سورت سبا اولن ای آیات الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولہو الحمد فی الاخرہ ولوہو الحکیم الخبیر حمدللہ اللہ غزات داغه د پاره هغه سدي چې پاسمانونو کېدو پزموکو کې دي داغه په اختیار کړي هغه سدي پاسمانونو پزموکو کې دي ولاهل حمدو فل اخرته او دی الله علی ال صفات نه دی فل اخرته په اخرت کې او هو الحکیم الخبیر او داله ال خبیر خبردار دی نو ګوره دا خبره ثابته شوه چې د صفات لایک صرف یو الله دی دا الله جل شانو بغیر چې د خدای تو یو صفات هغه د جته د چاکه چې اتر ډیر خوستا جی اتر ډیر خقاری تډر خ عالم یا ته چې د نور ډر خ زمیدارې کنا زمیدار په ټول <سؤال> طریقه باندې کیسره د هغه د کار دې ندک او یا د د جدا صفته نه دي اوس ګور باغه صفته نه چې الله جل <سؤال> شانهو صد الله جل شانهو پر خاصتي هغه به تر الله جل شانهو لور کې نو ورته الحمدلله الحمدلله موږ وې رب العالمین رب العالمین رب د مخلوقات دې رب العالمین پالونکي د مخلوقات دا معنی بداسې وو پالل ستووي بل او بداسې واره ساتون کې د مخلوقات دې رب العالمین تربيت كون کې د مخلوقات دې قاضي بیزاوی خاسته معنی کې قاضي بیزاوی رحمت الله علیه داته وي و چې لکهې یو ش پهقللار رقلاره بانې غې تربیت کول رب چاته ووي چې په قلارهقللاره د یو شو تربیت کوي او هغه کم هلته وررس لکه د غانه م بټې راواله نه دغانم و بوټې چې نو تا اوچ دانه خهکړه دا اوچ دانا دې په کللاه کلار الله تربیت کوي دا او چ دانه الله جلشانه او چ تکه او, او ددې تربیت کوي کوي کوي نو د دینه الله و سودانې جوړی کوي کمال تے رسول ک وے نہ یو یو پوسو د اللہ درکڑے تربیت کو ان کے در ہر یوشی دے اللہ جل شانہ یعنی تربیت اغه پ کلا رکلارکئی او کمال تے رسول گرا معشوم تو معصوم دے معصوم نے زوانا ترا رسول نے زوانا نے بدوالی ترا رسول نے سنگ بخشتا طریقے سا تربیت کو سنگ استا اقل پوخ کو سنگ استا اخلاق بدل کو سڑے تے معصومین دروانی نہ بغیر بل کار چ زوانچی نو د جنگونو جګړو نه بغیر بل کار نی او چې باباشي نو بیا عقل کمال ته ورسی او یا یا عمر، عمر دا د دنیا یو خيار یو قیمتي انساني د دې د وژنې اخیری عمر اخیری عمر کې سړی اول دی نن ته مخه کیږي د دې د وژنې چې د عقل کامل شو او د تدا پته ولګي چې کامیابی چې دغه په بل څه کې پاتاته ما چې درسو سکه کامیابی کاته نغي کې کامیابی نه و ګور ساتونکو الله جل شانو دې او سیبت د سااتلو به الله جل شانوهله نووررکې عمر ای دنامروب نونوفیل دا د جاhilیت د زمانې د نبی سلام السلام مخکې یو محد ترر شو او دا ز د میمروب نو نویل دی چې ل دا د جاhilیت د زمان یو ځللی یو سړی لیلو چې دا سړی خپل بوتي ځان سره طرخ کې سته دی دغ بوتی کېپو د دی دا سیرر تلاړ چ ته وړو بولو لا د سماتې له تللی نيو دغره کي ديدار او اغه پغه بوت باندې امتيازه نو نزيد چې کله دا خبر اولي دا اغه وي رب يبول سالبان برسي لقد هانت من بالت عليه السالبو لو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ما اتته المطالب مطلب اذا توما مطلب اذا هو ويما خو هو گی داړو لیږه چې د دې بوتپدی سربانې امتیاز وکړي نو هغه آیا هغه خدای پاک کړي شي آیا هغه خدای کړي شي آیا هغه الہ کړي شي الله کړي شي چې گی ځل راضي او دا په سربانې امتیاز کوي دغه خپل ځان نه بچ کی نو زبدات خدای سره څوک هم چې هغه د خپل حاجتونو وړما دغه خپل ځان نشي بچوله دغه خپل شاله او د ساده عبادت نشي کول هغه نن غلان پټ کی دغه د خپل خازیه او د ګټه حفاظت نشي کوله نو ستاه حفاظت د توکي هغه بخپل ځان ني بچګړې نو پتا بستمن دانه بس بچکی نو ګور قران کریم چې ده نداروبوبیت الله جل شانه ول ثابتې چې الله رب ده او نور څوک رب نشته ده تاسو ګورې اس بعد د ربوبیت صورت بکره د شتم نمبر یاد سر نه دی راوالو داسې براروال یوخه سورت بقرات دو اشتم نمبر ایاد بائیس نمبر ایاد دو اشتم نمبر ایاد سورت بقرات دو اشتم نمبر ایاد یا ایوها ناسو عبدو کل چدا دورو کواری گینو یا ایوه الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم اے خلکو عبادت وکئ درب تاسو هغه زاد چې تاسو پیدا کړی یي نو رب سوګ دې رب هغه چاته وای چې پیدا کول کوي هغه چاته نو وای چې هغه مړیږي چې کمن انسان مرشه وي نو هغه تر او دا هغه ته حاجتونه واړنه دی په خپل باندې مرشه وي دغه څه پیدا کول نه دی کړی رب کوم الله دی خلاقه کوم اسبات د رووبیت الله جلله شانوهلهثابت او دغیر نه ناپ کوي د ستون کې الله صورتې باکه را بیا نهپې د رووبیت دغیر ال لا نه چې الله جلله شانوه رب دی دا ال لا بغیر بل رب میشتري چون ساعت نمبر یاد صورت عمران سری دي چون ساعت نمبر پیتم لور شپم صورتېعاعمران چون ساعت نمبر یاد اهل کتاب شپمه رورک د صورت دالمان چون ساعت نمبر یاد دررکو د سر م شروع کېږي کول oh. اهل کتاب تع ال کلمت سویم بين نه بين کوم الله نبد ده به شي ګورې دغ ای نهخ ولایت بعضنا بعضن بازن اررببا من دون الله او نه بني سمونږ بعضې زن نورو لرا پالون کی اختیارمند قانون شرعی من دون اللہ الہ ود اللہ نا نگورا یهود چونو اغی امزان خدایان نیولیو اغی امزان دا قانون پاسداران نیولیو او اغی بے قانون پاسکو نو دا ربوبیت الله جل شانو لرا یو دو پانی تاسواروی اتی آیم نمبریاتو اتی آیم نمبریات ولا يأمركم لغوا اتيائم نمبر یاد د سورته ال عمران خام ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبينا اربابا او حکم بنکیت تاسو ته چونی سه تاسو ملائکه پیغمبران اربابن اختیارمند قانون شرعی اربابن یعنی رب اغه چاته وی چغه تعلق قانونم جوړي رب اغه چاته وی یا غسطه حفاظت کې نسبات ربوبیت الله جل شانه ولا او نه د غیر نه سورته انعام 50 په نمبر یا تو ګوري سورته نام بسلې کې لګي پانه او تاسو سورته مایدا او نام 30 په نمبر یا تو دا و مزي پر راځي الله د تخې چې رغ سوق دي فالون کې سوق دي ان الله خالق الحبه والنواه 3 ځنې وی نمبر رات ان الله خالق الحبه والنواه یعنې ان الله چون کې د دانو د ودارډو کی د وډو کې ور د خدمت کې پروت سمرا څخه په غاخن کې چکو را چکو او په پستو مګه کې کی وی بس دا داسې اوچو او شین دکې تناو دی د کجوړې اډو کې تا ور سمرا څخه دي د بیر اړ کې توګه سومره ساق دی خو په په تز مکهې اچوي او, او تیغ نه راي ان الله فق الحبي والوه یقین الله چونکې د داې دی او داډو ک دی ی خرج الحية من الم راباسي جو دی د مړنا و مخرج م ت من الح او راباسي مړ من الحمن د جونا ذلكکو الله اووفنا توف ل دغ ستاسو الله دی. تاسو طرف تا څوکم ترپ تلاله کم ترپ تمنده پلانیزه کې میلا دا او یو خبره بلا خبره او د ځان نه د او خرافات جوړ کړي دا پینزل دا, دا پینزل سمې روجا دا دا, دا شپاړه سمې روجا دا دا, دا ول سمې روجا قانون د الله جل شانه وه عبادت هغه ثابت دې شعبان پښبو کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم به عبادت کو او نبی علی السلام به د شعبان روجېم ډیرې نیسلې خود تخصیص پا که دانو د پینزه د ده د لسمه ده ده تخصیص نبی علیه سلام نو کڑه زالیکم اللہ آه دغا سیپتونو والا اللہ ده او عدیس پا دي دی کمزوری دی زویبتی فعن ناتو فکون کم تربتا تاسو وارو لی شوئیو نو گوری ازباد ربوبیت اللہ جلی شانو حول دی او دغه صورت انعام ایک سو چون ساٹ نمبریات تاسو گوری یو سل سلور شپیتم نمبریاتو کوم بعددونونه ثابت دي هغه خلق په شوق باندې نه کوي د هرې رې تاجود ثابت دی نه سووک د راې د هر شپې تجوود هغه ثابت تي په ه سووک هغوی سوک نه کوئ او چې کممې ثابت نه دي بس هغې پسې خلک ختی دي سووچون س نمبر یا یو سللور شپېته نمبر قل بلکل سورت ارات شروع کی داغ نه اوسو ذکر خیبر کل غیر الله ابغی ربن وہو رب کل شین تاسو ماته وای چپلانه بابا هر سکول شپلانه کولشی نو کول وای پیغمبر علیہ السلام غیر الله ابغی ای علاوه دا الله نہ اولتو مز ربن بل رب وہو رب کل شین دا الله رب د دهر یو شی ګور دانه دلخه کید باد دلخه کی الله سن شی کول وی ته خلق لمن الله ارتق كل شيء ان الله رب دهر ده يوشر ده ولا تكسب كل نفس الا عليها دا برسي بي تفصيل ده. دا برسي ان شاء الله اختل مكباني بيو اي بيانفي ده سوره يوسف يوم كم سلف ختم نمبرات سوره يوسف ديار لسما صفارا يوم كم سلف ختم نمبرات مختصر قوي ها یو دله سمځي په رب د الله سمنن سورۃ یوسف یوسف علی السلام مساله کوي په لو جیل کې ده کنا په جیل کې خپل مرګر او ته مساله کوي یا صاحبی السجن ای مرګر او د جیل زما اربع متفرقون خیرون خدایان جو جدا دا غوره دي ام الله هواح قار یا الله چې ی او یو القهار زور اوور قهار زور ور دی په هر چابان دی خلک کو دیو عب مچنو ل وان نه راله لوانله رالهته و چې ل وانه زما ې م شوي دی وي ل وانله زو ک ملک کول موتې که سړه او وایي وی, وی سډهله وې ترند نه چنده د ګناده پکې ملکړې او ټول چې کوم رشي په غره ځبان دي نه یو خو کسوړه چې دا دارا غلي نه ټول په یو کسوړه کې چولې قران نه ته دا ثابت نه دي چې روونه په کسوړه کې چولې او بلدا دا سمال ځان خلوجه په کسوړه کې چول بلدا چې الله جل شانه زوره ورده په الله هیڅوک زوره ورنشته وداده الله نازولي دا په الله زوره ور دي په الله هیڅوک زوره ورنشته السلام په الله زوره ورنه هل قهار قهار دا الله اسم دي دا الله نوم دي زوره ورده الله جل بیا سورت بیا سورته کې اس بات کې سورته رات 30 نمبر آیات نمبر آیات دا بیا ځان لو ګوري رب العالمين ب دا کوون کې د مخلووقاتو دی ال علمین یعنی په یو زل باندې ریز ورکون کې معشې بیازوان چې بیا پهځوانای ک کستا باقی پاتې کې هغه د الله اختیار کدي او چې بابا شي نو مرت به هم دته الله جل شانو وکې مرت بهته الله جل شانو کې لا ت نه تو رحمت الله دا الله در رحمت لمن او امید کیخه العالمین د عالمین نه مراد ټول مخلوقات تریان او پرشتي زمکی اسمانونه ټول د الله په وجود باندې گوادی مخلوقات دم رډیر دي سو کوی سوار نظر مخلوقات دي سو کوی شل زره مخلوقات دی خود دا په دې کې راځه نه دي ځکه الله جل شانو مږ زمکی اسمانونه پیدا کړ او اننا لمسیعون مږ دا نورم پراخه کو مخلوقات الله نور نور پیدا کئ نور نور مخلوقات الله جل شانه پیدا کئ او الله ولا ترکي ور کئ په مخ کې باندې ګوزینو العالمين عالمين رب العالمين رسول مخلوقاتو رب دے فيا عجبا كيف ياص الها ام كيف يجده الجاهد فتي كل شيء له ايه تدل على انه واحد هاي تعجب دے څنګه الله نا پرمانی کې ته څنګه باندې دا الله نا تخت را تخت, را تخت یو طرفتا بل طرفتا تختے کم طرفتا و تختے اخیری کے بعد او را جید او یو دا غلقونکی کې سوا او باسی سبکے نو کم پالا دا اللہ نا تختی را تختے سنگا بتے نینکار کے ہر کې کے دا اللہ نخدا چی اللہ جلی شانو ہو یکی یو دے الرحمان الرحیم الرحمان الرحیم رحمان دا د رحمت ناغستلے شویلے رحمت اسان مثال دا تو مور لکه څنګه چې مور په بچی باندې خپګی د دینه ډیر الله جل شانه په انسان باندې خپګی او شفقت ورسره کوي دلته د رحمت نو دی څه شه دي د رحمت نو مراد دا ده چې الله د خپل مخلوق ته خیر رسي او الله جل شانو دا د مخلوق د شر نه بچکې رحمان دا صفت صرف د یو الله پورې خاص ده سورته انعام 54 نمبر یاد سورته আরাب 156 سو نمبر یاد په دې کې تاسو ته اغبراشی انشاءاللہ سورۃ الزان سر زان سر دا لیکی خاص دا نکل زان سر کوئی سورۃ الانعام 54 نمبر یاد سورۃ الاعراف 156 سو نمبر یاد ودی کے براشی بیا گورا ذ اللہ ذکر یو ذل شو الحمدللہ یو ذل الله ذکر اور رحمان و رحیم ذل دلو ذکر دلو شو رحمان اور رحیم غال ذ رحمت نہ دي ذ رحمت نا غستلی شی ودی رحمان و رحیم نو گورا خطیب شرذینی رحمتہ اللہ علیہ او خستانو کتب لري کوي او سوچ واتو کوي چې د عبادت لایق ز یو زلیما او ګورب بخون کې شققت کوون کې ذ بیا بیا الرحمن و رحیم ذ بیا بیاین حدیث کې راځي نبی علی السلام مې چې الله جل شانو ټول مخلوق کله پیدا کو نو پخپل را پخ پل عرش مبارک الله جل شانو داو نکل ان رحمتي سبقت غضبې زما رحمت دېنو زما په غوسه باندې مخ کې نو الله رحمان دې الله رحیم دې بیا دا رحمان و رحیم الله عامه ربانه دې او خاصه ربانه دې دې کې پرښتې الله جل شانو عامه ربانه دې کافر کې دنیا کې هر چاله رزق ور کی کافر لم مر مسلمان لم رزق ور کوي او په آخرت کې الله جل شانو صرف مؤمنان باندې مه ربانه مالک یمد دین مالک اختیارات او قوت چیرې دا صرف دی او الله دی مالک مالک چاته وي امامي بيزاوي رحمت الله عليه وي چې څنګه د الله جل شانو خوخي نو الله جل شانو خپل اختیار باندې د ټولي دنیا دا نظام چلای او ما او تام الله جل شانو خپل نظام باندې چلی لکه څنګه دا دایره د ځینګي جنگيري طرف ته لاند شو او به موږ را وښو ټولې دېري طرف ته الکه چې چالو شو نو اساسه ديکار نه را پېښ حضرت علي رضی الله تعالی عنه چاہتا پوسکو الله دیسنګ په چندو حضرت علي رضی الله تعالی عنه توویل الله میدا سو پیجندو نیتونه نیتونه بدلې ای بے فاس خل غذای می دخل کو مضبوط نیتونه هغه مضبوط نیت ولا بدل کې مضب رادمې کړی ده چې ځم بهجانګری ته او دا دا کار به دا به کوم انااس پسه کار را پی دا چا وکل دا الله جلله شان وړل راتللی د له طلا یا تو الله می په او پژ بیا مالک یوم میدین مالک مالک دا د الله نوم دی مالک الله جلله شان دی او که چتهګته اضابت کې یو سر یو نسبت کې لکه او د د د مالک ځیم د دې کتاب مالک زم، د دې لوډ سپیکر مالک زم دا اوس اضافه سره شو نسبته شو یو شی ته د مالک او صرف مالک چته وای نه صرف مالک الله جل شانه او د هر شي مالک الله د دې چا چې نوم مالکي نه دا څنګه نه دا عبدالمালিক وتویل پکاري عبد الدين دین دا د دې ډېر معنی راځي زموږ علما و دې معنی کړی خو دلته کې دا عبد الدين معنی د حساب کتاب راځي د قیامت په نمونه کې قیامت په نمونه دا دایوونه دي مالک یوم الدین مالک د درجه د حساب کتاب خام رحمان الله جل شانو داولوی چې رحمان یوم الدین رحیم یوم الدین دا مالکولوی لو په دې کې اشاره د دیتا چې د دنیا بادشاہتونه هغه به ختم شي او د اخت او اخت کې به سرت یو الله جل شانو بال دا ټول به ذلی له روا د الله مخې ته ولاړی صورتې مومن سوه نمبر یاد کې دې ذکر را ځي پرې باې م مونږه ې موقعو صورتتې مومن تاسووکورې سری ر شته نمبر صورتت په ترتیب د صورتتونو کې چ نمبر صورتت دی شپارت نمبر یاد سوله نمبر يوم هم بارزون يوم هم بارزون کله چې دی په کار میدان باندې لا يخ فال الله منهم هم شيون نبه پټی د الله نه د دینه څه شي یعنی هیڅ څه به د الله جل شانو نه پټیږي ار څه د الله مخته وزمته نه سپړت نه دي په خلکو تم دا پته چې الله دلشانو نه اشه پټنه ده زکه یو میدان دی یو دا گبئی الله به اعلان وکړي لمن الملک اليوم خالد حکومت نن راځي لله الواحد القهار خاص الله لره چيو زور آور ده داغه د پار القهار یو ده او زور آور ده نو الله جل شانو مالک ده زمونږ نننی سبق کې د اغوذو بالله د بسم الله د دې تفصیلو سره د صورتي پاتې هي خلاصمو یو ویلا د الحمدلله رب العالمین حمد الله لا ثابت الرحمن الرحیم او رب العالمین الله پالو کې د مخلوقاتو د پدیم مونږ تفصیلو کو او یا الرحمن الرحیم پدیم مونږ تفصیلو کو او یا مالک یوم الدین پدیم مونږ تفصیلو کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین